Du Välkommen till poddnummer du frågar ju just varför varför nummer? Ja. jag vet ju exakt. Du vet det. Ja. ja. vad bra, kul. Jag vet inte vad läge. Poddavsnitt i en serie av nej, men poddavsnitt 392 i en serie av 216. <laughs> Övertid. 392. 392. Det är bra nummer för det blir 14 totalt. <laughs> Ja, det, det hade jag också då har vi haft uppe på en podd faktiskt Skrock, va? det det. Ja, ja det var det var något sånt mm. Och men nu, Det var ju som lite roligt Nu, nu när, vi, när vi klippte det här Eller jag har ju en massa avsnitt nu som jag har Och vi är dåliga på att lägga ut mm. Och då var det ju ett avsnitt Som man lyssnar på Och det var ju från andra dag påsk <laughs> Och så sa jag Ja, men det, det kanske kommer ut i jul Vi är ju ja, jul ja. Men en liten rolig grej var ju att vi drog en lapp och så var det ju och nästa avsnitt Japan. Mm. Och så, men, det fanns inte. Nej, men jag är ganska säker på att vi har pratat om det. Alltså. Men ja, nej, alltså, jag, jag, jag minns ju inte att vi pratade om Japan. Japan? Ja, den 6 april. Ja, men just den de där låtarna. Ja. ja, men alltså, dyker den upp någonstans så får vi lägga upp den sedan. Men, ja, ja. Men väldigt inget positiva. större skola. <laughs> nej, jag, jag kan nämna. Nej, den kanske kommer. det kanske kommer. Och det är samma som att på den. den <laughs> har, du, har du kvar den där? Chinese democracy med... ja. Har du kvar den där? Ja. Den finns ju på någon håll ja, men det, det är som något sådant här outgivet. Ja. Nej men botlägg. Så är det... Ja, ja men alltså det är ju som mytomspunnen när det är hantverkare. <skratt> <Jag trycker på. skratt> den är från där jag bodde på Timotejgatan. Det måste göra vara sju, åtta år sedan. Ja det var ju ganska tidigt. Ja säkert. Ja, det är bra att ha lite grann i och ja, bra... kunna plocka fram. Ja om ja, man släpper och boxen. boxen. <skratt> Då kommer bort materialen. <skratt> Då kommer jag på <laughs> ja, ja, några. Ja, ja men du visste inte som kallas sända ut nu sånt kommer ut. Men alltså har vi har vi pratat eller lämnar vi det med handverk och verktyg och eller, eller har vi inte haft någonting efter året säkert men eh, kom ihåg, det var ju en praktisk det var ju då du de vet du hjälpte mig att spika upp soffan då en sån jo, som ja, om ja, det var också varit, så så varit. Så <laughs> ganska sönd KN. ja den hade gått sönder? Ja. Den är gott, ja. Jo, men dagens ämne i alla fall är ju då, om vi ska hålla oss i ordningen, är ju Jackson Pollock. Mm. Och du har ju lite Jackson Pollock. Är det en Pollock? Det är en Pollock. Ja. Och sen den, äh, där bak mot köket så har jag också en... Ja, det var, men, det är ja, det är men det. typ. Ja. Och sen har jag den här. Det är en äh, Stone Roses. De görs det, precis. Men vad? de gjorde det väl själva? Ja. Det var ju jag tänkte, det var ju så jag kom in på Jackson Pollock ja. det, det var ju för att Gitarristen John Squire, han målar i de där omslagen också Han var inspirerad av Jackson Pollock mm. Och jag tycker det Och det är ju precis så där, Liksom den här stilen så. Och även om, om du kollar på baksidan på eh, Costellos Armed Forces Armed Forces mm. Så är det ju också Pollock inspirerat Okej, okay. jag har inte tänkt på det Hans kändaste verk Höstrhythm från 1950. Mm. Den hänger ju och den var ju så gigantisk Den såg vi på, på eh, Metropolitan Museum of Art. Det var lustigt att du ta upp det faktiskt. Mm. Ja, en bild på det. Där jag står framför. Du var där? Ja. Man ser på bilden. Ja. Så. För där var det också att man, man kom ju, man fick gå, gå nära och titta Det var liksom som ja. inga åsbeläggningar. Jag har sett två original, det den och sen en tills vi har bild på Luciana. Men ehm. ny köpnavn, utan att köpnavn? Ja. Ehm. Ja, men nu har du på det också, det är en t-shirt. Han är snygg. Utan skägg. När var det här, så det? 2008. Ja. Det är grejant. Det här är coolt faktiskt. Men är det den här? Nej. Den där är Snarlikt. Men det är jävligt cool. Det är inte som det var när vi var i Berlin sist, när vi var på museet. Och kom man för nära, nära eh, konstverkgrupp, och kött det ju. Så var det vakter som var där och sa till liksom. Och det kött att in i folkgrunden här och, folk och, och titta. Ja. Jag har någon fler här. Jag men det är fler. det därför du valde Stormrothers? Ja, mm. ja. Mm. Jag hade den framme. Det här är från ett original från Luciana i Danmark. Hur stor var den nu? Nej, den var inte så stor. Det var kanske sådär. Ja. Men eh, ja, det är ändå ett original. Ja, men när jag upptäckte han eh, kom jag på nu. Det var ju ifrån... Uh... Vad ska jag säga? Där, där skulle jag naturligtvis ha förberett... jag ska se... Känns? Jag tror att det var den här, det var nej, det var, nej, det var inte den här, Vad fel. Det är en bra lån. Ja, just det. var... Men vänta, vad heter den då? Jag kan sticka emellan men. Ja, absolut. Det här var också eh, I den här vevan Stone Roses låten Lyssna på texten nu mm. Vilken är det här? Alltså, going down. Men vilken är du med på? den är en singelbaksida. Så du var mm. med på den här någon Best of-variant. Det Jackson Pollock's number five. There she looks like a painting, Jackson Pollock's number five. Var det där eller var det i med, med uh, teckningar? Nej, det var teckningarna, men det kom det här också som en musikrad, eller som en textrad. Mm. Jävligt cool. I den vevan, och det var då jag började gå igång. Jag hade ingen koll på dem innan, tror jag. Jag tror det var då i med Stone Roses. Jo men nu har de till sig Nu ska vi se Alldeles strax Just det var han, Kent Mm han ska säga det här Och det var ju så jag upptäckte dem Eller upptäckte Dagens ämne Det yes. Blodet stängt, det blev en pollock i hans och då, då minns jag att, att, att jag, ja, men, vad menar de? Och så slog mm. jag på, och så är det för Pallas Main. Okej. Okay. Och, och, och så slog jag på Pollock, men vad, vad menar så här, några mm. uttryck eller? Och då kom jag fram till den här. Och sen, sen så kunde jag referera till, äh, till Stone Roses och till, mm. till, till uh, Orange Forces. Okej, okay. jag måste kolla på den här. Ja. ja, men jag tänkte bara, det var ju som sagt John Squire som inspirerade mig idag till att upptäcka John och så jag rankade de fem bästa målningarna från John Squire mm -hmm. som jag blev omslagd. Ja, för det var ju det var väl en genomgående... Ja, grej, va? de var, det tyckte jag också var coolt. Det var där jag gillade Smiths också. De hade alltid liksom ja, estetiken. Och, ja, och... De, och Stone Roses körde alltid sådana här hans målningar. Och... Ja, men var, var det Jugga som har gjort en egen? Ja! <laughs> det kommer så att se. Ja, men det, det är den som heter Men eh, det kanske inte säger det. I wanna be adored, omslaget. Ja, det är lite så här. Och sen Elephant Stone... Och sen Waterfall den här. Mm. Och så Made of Stone den där. Mm. Och Fool's Gold, där är två delfiner som hoppas här. Ja, just det, det så snygg. Det den Jugga gjorde en t-shirt av <går> till Eva Eliasson. Ja. Och de kommenterade. Ja, de, de såg den, ja. Ja, just det. På den där, då, ja, just det. då, då ja. var det där. Och då, ja. då de sa, då kände de igen Eva då. För att, liksom, och så sa han, let's go with a t-shirt! Vad då var det efter? Det här är ju... Ja, men det, det, där är ju... det här är dagen efter konserten. Ja, okej. Okay. Så att, då var det Roadies med också. Det, det är ju de fyra. Men ja. sen var det en Roadie med, som sålde t-shirt. Ja. Som hade sett när hon kom in med den där t-shirten Okej, okay, ja, ja. Och så skrek de där. Ja, oh, girl Ja, ja. Och så tog... Hon tog hon är ju... Hon var ju som tog den de där korten. Jo, men alltså det där är ju ett fantastiskt kort. Ja, det är helt otroligt. Det, det där är ju... Äh, Va? Jo, alltså. precis. För det, det där det är ju som ett liv igen. Ja. Även men det är bra fotograf. Ja. Det här är ju John Squire. Och så Manny och sån där, Rennie. Det här är alltså, bra. ja, alltså. Det, det är liksom... Det är de fyra. Tror jag. Så tror det, det? Det, här, vet, ja. det här är alltså från John Squire. Ja. Oh, det är man ju, för... att, att de fick med alla fyra så att ja, någon någon råda som kommer att förstöra. Nej. Det är kul. Ja. Nej men jag jag, jag jag kom in på. Kreativt joggar också. Att ja, ja, ja ja ja. Tillsätt för. Ja jag säger ja. Och jag, jo men jag, jag jag har sett. Du kan tänka det. det. Jag. jag har sett det vid ett tillfälle. Ja, okay. eh, jo men jag jag kom in på Jackson Pollock och. Det måste ha varit någon gång 2004, 5, 6 För då Då kom jag in på någon, på någon, någon hem, något, något företag Som man kunde hyra Videofilmer De hade liksom vilka som helst Eller video på, på DVD mm. Och då hade de fanns det en För det finns en spelfilm om Jackson Pollock mm. Pollock Ja just det så jag, jag var så in i det och jag var ossa uh -huh. passionerad och så jag huggde. Uh -huh. Jag kom och jag fick den där. Så, så fick man liksom en film. Och så man, jag vill man ha, ha en ny, man betalar en e-mail för att få så där. Och så skickar man tillbaka filmen. Och när de uh har -huh. fått filmen så skickar de nästa. Ja, okej. Okay. Och de hade ju liksom uh -huh. allt var ju långt före streaming och streaming där. Uh -huh. Så är den är ganska bra. Ja, vad menar du för? Okay. Och han, mm. alltså han dog. Han var bara 44 år mm. Drog 56 Han körde så här för Han gillade att dricka alkohol Ja, han var väl mm. men, eh, Något av en festpris <laughs> Som sångarna i som fem <laughs> <Ja>. <laughs> Enligt, helt, jag. Ja, enligt helt. Ja, men Jag, jag tänkte på, på, på Man hade kunnat äh, Lekligt gärna också så, så tänkte jag på Nevermind the Pollocks <laughs> Tänkte också det. Vad du också Nevermind the Pollocks <laughs> ja. Jag no, tänkte nämna den där på skiva ja, alltså. Ja, ja. Okej. Okay. Alltså, Eller Men sen oh. inte att förglömma hans bror. Nej. Kai. Kai. Underska Kai, Kai Pollock, det Nej, men Kai Gunnar Leopold Pollock. Och han var ju född, han var ju mycket yngre alltså. Han ju född 38. Så han var ju bara bara 12 år då nej han var eh, 12 han var 18 år då han då Jackson dog brorsan ja precis Jackson och Kai ja <laughs> <laughs> Okej. Okay. och vad heter eh, men i Jackson Pollock han var väl från eh, från Polen va ja vet du vad Pollock betyder ja kolla det pool eller pit, alltså grop eller så här, ja, ja. pool eller pit. men det, alltså det, det låter ju ändå han, han, jag tror att han var en polsk ättling ja, någon, någon polsk på, eller tjeck ja. ja. men han var kanske född ändå i i USA, ja, jag vet inte men i alla fall, ja, men hur ser man att en bil är från Polen kommer in på då Ja, ah, man ser det på lacken Eller man ser det på locken <laughs> Man har ju fler bröder också jag sa. Eller, eller... släktingar mm. ja. eh, Till exempel Michael Peter Vad Michael? Five Ja Brown <laughs> Janet Ja, men jag såg ja så har vi ju låten av Springsteen, Cage Och så har vi ju Joe men Nu nämnde jag alltså Jackson, bröderna ja, Familjen Jackson Och så har vi ju har... Staden i, Huvudstaden i Mississippi ja, ja, och vad heter det så, vi lyssnar ofta på det Med eh, Jung Carter Och eh, Och Johnny Cash I'm going to Jackson Ja, just det, just det. Ja mm. Peter, du vet, du känner gärna alla Peter, är den här filmsnubben Peter gjorde, Ja, gjorde Let It Be Ja, ja just det, och även, även vad heter Saga om ringen ring, ja. Saga om ringen Och så en, en, en bloggen favorit, Brown Jackson <laughs> Jackson Brown Hans version han, han av <laughs> <his. laughs> Jo men jag tänker Han, han såg i hörnan Jag <laughs> släckte vad, jo, vad heter det Oavsett att jag funderar på På, på Kai också Så kommer jag på eh, Kaj Kinval och Denne eh, Kaj Denne Kai Den, Denne guy, ja, ja. Här, heter Alla barnen låg bloda i poolen Förutom Kai han var haj Alla barnen ligger och flyter Utom Kai han i magen på en haj Mm och då så kommer vi helt plötsligt på att bara, nu ska vi se här Den här tänkte jag på också, den här är också om Om Jacksons Pollocks brorsa Ja, just det är Mm. Oh. Och, så, och så Peter Näslunds farbro. Han rörskägg. Hade... Han hade inte varit ansvarat att tala med varandra Nej, utan han hade en frisersalong så lång i guld länge. Som heter Röskägg oh, ka... han heter Kai. Kai Näslund. Men vem var talare då? Hello, ja, det var också en farbror, tror jag. Hello, hooray. Tala med Mats ta Tala Mats ja. Tala med varandra. <laughs> Så kan vi slå ord med både hemma och borta! <laughs> Såg <är> du <det> platiniskt. <laughs> den sitter. Ja, det vill jag. Men har du, har du hört den här då? Mm. Om vi ska knyta till, till Kai igen då. Nu kommer vi utränga Han är Rai, rai, ja han är glad Rai, Är det någonting från mm. då, dina barn och små? Eller? Ja, det var, ju, det, var på, det var ju på tv Det var ju Ja, de där är helt smissat och Nilla Det måste jag vara när dina kids Ja, jo, men det, det var ju en vård på tv Ja Nicke gillar i Valgren Ja, alltså redan då Men jävla vad Valgrens har tagit Walgreens ja. det kan Eller har tagit över Men ändå, alltså de är ju Jag kollar aldrig på någonting nej, nej, jag vill inte heller Men de är ju ja. duktiga på sin Det går ju inte att sticka under stor med ja, Ska vi ta ny? Ja, absolut ja, men vi, har väl, vi är ju klar med Jackson Det finns väl ingen mer att säga om Jackson Ja, det du. Men du jag, som låter. Jag tror att det är jag Jo, på tal om det. Jag skickade en bild att det skulle komma en, en Kalle Sändare på det. Just det, jag såg det. I oktober en gång. Det kan ju vara intressant. På dagens lapp så läser vi från Jackson Pollock till Björn Borg. Oj, oj, oj. Aha. Där finns det väl ja. någonting att ta. Ja, mycket. Jag fotar på den bara så att vi har det klart. Burken, det blir fint. Nej men är det burken? <skratt> Nej, men 392 är färdig. Långburken. <skratt> Långburk, bästa då. Vi tackar för oss för den här gången. Hej, hej.